Умен, добър и силен. Единайстарилска беседа от томчето езикът на любовта, държана на 2 август 1939 година, 5 часа сутринта. Аз съм истината лоза и отец ми е земеделицът. Йоанна, 15 глава, 1 стих. Когато дойде пролетта, всички лозари започват да режат лозите си. Жалка картина представя рязането на лозите. В която лоза погледнете, ще видите, че плаче. Обаче учидите ли на някои лози през лятото, ще видите, че всяка пръчка е облечена в красива премяна, и на нея висят по няколко зрели грозда. Една картина представя лозето на пролет, а съвсем друга – в края на лятото. Като ученици вие трябва да изучавате нещата в тяхното развитие – от начало до край. Да имате представа за всички процеси, които се извършват в природата, а не само уния от къслични процеси, на които случайно сте били свидетели. Само при това положение ученикът може да придобие уния сили, които са необходими за неговото развитие. Ако спре самото обрязването на лозата, ученикът няма да придобие нищо. Какво има в една обрязана лоза? Една гола пръчка с едно или с две очи. Когато искат лозата да дава по-малко плод, но по-едър, лозарите оставят на всяка пръчка по едно око. Ако искат да получат повече плод, на всяка пръчка оставят по две очи. Обаче има случаи, когато на лозената пръчка не оставят нито едно око. Това правят лозарите тогава, когато оставят пръчката да си почине. Тази година тя не дава никакъв плод, но следната година дава изобилно. Това, което става с лозата, става и с човека. И в живота на човека има безплодни години. Какво представят една, две, три или повече години по отношение на цялата вечност? По отношение на вечността Годината е равна на една секунда. Светлината се движи с бързина 300 000 км в секунда. За колко време човек би извървял този път, ако всеки ден изминава по 50 км? Направете изчисление да видите какво е отношението между бързината на светлината и тази на човека в една секунда. Тъй, щото не се смущавайте от това, че не сте успели да направите онова, което другите хора над вас са направили. Важно е да се развивате естествено, да минавате от един процес в друг и разумно да ги използвате. Последователност се иска от човека. Да не спира вниманието си върху отделни процеси, но да ги обобщава. Да образува от тях нещо цяло. И тогава да се произнася. Умен трябва да бъде ученикът. Но също той трябва да бъде добър и силен. Способният ученик трябва да притежава следните качества. Да бъде умен, добър и силен. Като е дошъл на земята, човек имал някаква цел. Да намери нещо, да придобие някакво богатство. В това отношение човек е търсач и маняр. Аз взимам думата и маняр в широк смисъл. Някой търси за заровено богатство. Друг, някоя стара книга, в която са написани велики работи. Трети, някой скъпоценен камък, останал деди и прадеди. Четвърти, като някой съгледател обикаля земята да намери подходящо място да се засели. Каквото да търси човек, както да работи той трябва да знае, че е дошъл света с известна мисия, която нито трябва да надценява, нито да подценява. За да изпълни мисията си добре, човек трябва да бъде умен, добър и смел. Едно 12 годишно момиче останало сираче, без баща и без майка. Бащата бил цигулар, а майката – добра певица. Те не могли да оставят никакво наследство на единственото си дете, освен цегулката от бащата и хубавия глас от майката. Като останало самичко, момичето започнало да мисли какво да прави, за да развие дарбите си получени в наследство от своите родители. То знаело, че близо до тях Живее един банкер, голям милионер, и решило да го посети, да иска някаква помощ от него. Един ден то влязло в кантората му и казало «Искате ли да ви посвиря и попея малко? С удоволствие ще послушам». Момичето започнало да пее и да свири с цигулката си своите елементарни упражнения – след това то казало на банкера Можете ли да ми отпуснете една сума, с която да следвам странство, да свърша по и пеене? Мога, с удоволствие ще те услужа. Когато свърша образованието си, ще върна сумата, която сте дали за мене. При това, ако стоите на задължението си, още сега мога да ви предскажа, че след връщането ми от странство, вие ще се ожените за една добра мума и Бог ще ви благослови за направената услуга. Това момиче било малко, но се отличавало със своята доброта, разумност и смелост. Мнозина си обесърчават, че не са могли да постигнат желанията си. Защо не са постигнали желанията си? Защото останали сираци, без баща и без майка. Нямало кой да се грижи за тях. Те са на накрив път в своите разсъждения. Бащата и майката никога не умират. Колкото малко да е било това момиче, той е знаело, че баща му и майка му са отишли на работа, а то е останало на земята да продължи тяхната мисия. Смел и разумен трябва да бъде човек, да знае, че не е сам в света и при каквото положение да се намери, има кой да се грижи за него. Един богат и мотен отишъл на нивата си да работи. Понеже бил сам, той всякога заключвал къщата си и тогава отивал на работа. В негово отсъствие влизали в дома му една от съседките, млада, добра мума, и нареждала къщата, измивала, изчиствала, приготвяла ядене и се излизала. Тя знаела къде крие ключа се чорбаджията и като свършвала работата, пак го оставила на място. Чорбажията се чудил, кой върши това нещо, но не могъл да открия виновника на добрата постъпка. Един ден той се върнал по-рано от нивата и заварил комшийската мама от дома си. Ти ли правиш това нещо? Ако искаш, можеш да останеш при мене. Ти всякога ще бъдеш добре дошла в моя дом. Казвам, ако човек не може да намери ключа на своята затворена къща и като е отвори да изчисти, да измие и да измете, той нищо не може да постигне. Може ли да направите това? Той е добре дошъл за всички. Той ще получи Божието благословение и любовта на окружаващите Казва, че Правилно ли е да отвори човек заключената си къща и да започне да е чисти и мие? Да се задава такъв въпрос, то е все едно да се пита, правилно ли е човек да прави добро или не е правилно? Става ли въпрос за доброто? Не питайте. Отворете къщата на кого да е и направете доброто. Доброто се харесва на всички хора. Само онзи човек може да направи добро, както трябва, който е умен, добър и силен. Христос казва Аз съм лозата, вие пръчките, а отец ми земеделецът. Лозата представя доброто в света. Пръчките – разумността, а Отец – силата. Силният създава и обрязва пръчките. Следователно, не се страхувайте от изпитанията, т.е. от обрязването. Силният обрязва, т.е. изпраща изпитание на човека. Той знае кога и как да обрязва. Като обрязва, той изхвърля непотребното, а потребното оставя на самата лоза, с едно, с две, с три очи, а понякога и без очи. Очите представят възможностите, дадени на човека. Колкото по-големи са възможностите, толкова по-големи са и постиженията. За да постигне нещо, човек трябва да работи да прави усилия, да се моли. Като ученици вие трябва да се научите да се молите правилно. Молитвата е път към постижение. Да се моли човек правилно, това значи да се научи да говори на Бога разумно. Научи ли се разумно да говори? Човек знае вече как да движи езика и устата си? Такава молитва е всякога приета. Остата трябва да се научи правилно да приема и правилно да дава. Езикът е инспектор, който преглежда нещата. Понякога и той се подкопва и прави грешки. Достатъчно е да му дадете нещо сладко, за да даде своята резолюция на храната. Свободно да върви надолу. Влезе ли храната вътре, тя се натъква на един строк инспектор, стомахът. Той е много взискателен. Щом разбере, че в него е влязла храна, неподходяща за общия организъм, той казва Тук не се приемат подобни неща. Скоро вън. Понякога между езика и стомаха има разногласие, от което страда целия организъм. Езикът казва – «Бъдете почевиколюбиви! Нека влезе тази храна вътре!» Стомахът казва – «Не приемам!» Това, което влезе вътре, трябва да бъде достойно за мене. Днес всички хора говорят за достоинство и за недостоинство. Или за достойни и недостойни хора. Кой човек е достоен? Само умният, добрият и силният човек може да се нарече достоен. За да бъде умен, човек трябва да има светлина в ума. За да бъде добър, той трябва да има топлина в сърцето си. Щом има светлина и топлина, той ще бъде и силен. Силата ще свърши работата. На всеки човек е дадена работа, която трябва да свърши. Без светлина, без топлина и без сила, той не може да я е свърши. Благодарете за работата, която ви е дадена днес да я е свършите. За да я е свършите добре, вие разполагате с всички благоприятни условия. Чист въздух, слънце, сила. Денят е много хубав. Слънцето ви гледа весело, с което иска да каже, че човек трябва да бъде умен, добър и силен. Че светът е създаден с голяма мъдрост, че в основата си е добър и се поддържа от Божията сила. С една дума слънцето иска да каже, че Бог, е всемъдър, се благ и всесилен. Като знаете това, не се обесърчавайте. Както Бог е работил, така ще работите и вие. Човек е надарен с разумност, с доброта и с сила и трябва да проявите е качества, както 12-годишното момиче. То трябва да вярва в онова, което Бог е вложил в него. Започнете с малките постижения и вървете към големите. Големите постижения идат най-после. Когато не могат да реализират желанията си, децата плачат. В това отношение те са генерали, които постоянно заповядват. Докато децата са малки, Родителите им веднага изпълняват техните заповеди. По 10 пъти през нощта майката се събужда, за да изпълни заповедта на детето си. Същото прави и бащата. Плачът на детето не е нищо друго, освен заповед. За да дойде детето на земята, майката и бащата са писали около 100 писма. Канили са го, Обещавали са му различни неща. Видели, че те не изпълняват обещанията си, детето започва да плаче. Чрез плача то им се налага. Иска да изпълнят обещанията си. Плачът е присъщ не само на децата, но и на всички хора. Човек плаче, защото не може да получи това, което желае. Докато е на земята, човек всякога плаче. Земният живот не може да задоволи човешката душа. Взискателна е човешката душа. Погледни ли е някой, тя очаква мил поглед, с приятна светлина. Даде ли е някой нещо, тя иска то да излиза от дълбочината на сърцето, от което извират топли, благоуханни чувства. Каже ли и някой нещо, тя иска да чува мек, приятен говор. Говори ли с някого, тя иска да бъде изслушана внимателно. Тя не търпи разсеяни хора. Говори ли с някого, той трябва да гледа направо. Гледа ли към земята, това показва, че на този човек не може да се разчита. Сега разумните същества ви питат, какво ще правите днес. Ако гледате към земята, това показва, че вие мислите само за себе си. Не сте готови за никаква жертва. Ако момъкът пита момата, обича ли го, а тя гледа надолу, това значи, че не е готова да му отговори. А се представя за скромна. За да отговорите на някого дали го обичате, вие трябва да го изпитате. Да видите, готов ли е той на всички жертви за вас. Ако днес хората се страхуват от Бога, причината за това е, че те не са готови да се жертват за Него. Те се страхуват да не ги пита той обичат ли го. За да го обичат, те трябва да дадат на Него всичко, каквото имат. Те мислят, че ако служат на Бога, ще се лишат от всички земни блага. Те се заблуждават. Който не служи на Бога, Той именно се лишава от всички блага. Който служи на Бога с любов, Той всичко може да постигне. Служенето Носи велики постижения. Кой може да служи на Бога? Само умният, добрият и силният човек може да служи. Като служи на Бога, човек прилага светлината на своя ум. Както художникът със своите четки и бои. ли четки и бои в ръка, художникът започва да рисува своята картина. Той тегли линия след линия, докато нарисува целия образ. Добрият човек прилага своята уста и сърце. От сърцето му излизат добри чувства, които се предават чрез сладките думи на неговата уста. Мощно нещо е сладката, добра дума. Един ученик запитал учителя си, какво нещо е доброто? Учителят му замълчал, нищо не отговорил. Ученикът настоявал, искал да разбере какво е доброто в света. Най-после учителят му казал «Тръгни по света и ще научиш какво представя доброто». Ученикът започнал да обикаля земята, да пътува от един град на друг, докато на едно място го заподозрели в нещо, затворили го и го осъдили на смърт. В момента, когато трябвало да турят въжето на врата му, той си казал Много неща видях. Чух смъртната си пресъда, но доброто не разбрах. Всичко е свършено с мене. В това време той чува тих, кротък глас. Освободете го. Снемете го от въжето. Нека отиде при своя учител. В тези няколко думи ученикът разбрал, какво нещо е доброто. И тъй, човек може да разбере доброто само когато всичко се свърши с него. Когато всичко поднозете му се разруши, когато светът потъмнее пред очите му. Тогава само човек ще чуе Божия глас да бъде светлина. Чуя ли човек тия думи, светът отново се възстановява. Разрушенията му ви оживяват и той става млад, весел и силен. Той чува следните думи. Върни се при своя учител. Кой е този учител? Божественият дух. Той започва с любовта. По-добър учител от него няма. Докато дойде до Великия учител на любовта, човек е минал през много учители. Едни са работили със светлината, други с силата, трети с богатството и така нататък. Обаче никой учител не е могъл да внесе в човешката душа това, което тя желае. Душата желая и търси само любовта. Нека днес всеки от вас пожелая да отиде при Божествения Дух, Учителят на любовта, и да се запише в Неговото училище. Строг и взискателен е този Учител. Който се запише за ученик в Неговото училище, той трябва да се откаже от света, от себе си и от своя живот. Какво значи да се отрече човек от себе си? Да се отрече човек от себе си, това значи да се отрече от всичко нова, което му препятства да върви напред. Когато Давид се би с Голият, Саул го извика да му даде пособия, с които да победи противника си. Той му даде шлем на главата, копия в ръката, и ризница на тялото да се брани с тях. Като облече тази премяна, Давид се видя в невъзможност да се служи с нея и каза на царя. Хвърлям всичко това на страна. Отказвам се от него и ще воювам с моите оръжия. Той взе прашката си, три камъчета и една турбичка и излезе срещу голят. Още при първото замерване с прашката си, Давид удари голят в челото и го повали на земята. После взе ножа си и му отряза главата. Следователно, силен човек е онзи, който може да се отрече от онова, което го спъва. Като се отрече от себе си, той може да отреже главата на злото. Давид се отреча от себе си, вследствие на което можа да победи злото. Челото е мястото, отдето излиза светлина. Давид победи Голият със светлина. Който се бори със злото, той трябва да има светлина в себе си. Изобщо, който отива в света да воюва, той трябва да бъде въоръжен със светлина в ума си, с топлина и любов в сърцето си и със сила във волята си. Той се намира при добри условия, които му помагат да постигне желанията си. Светлината, топлината и силата са благоприятни условия за развиване и проява на човешките дарби. Може ли певецът да пее в студен и тъмен салон? Щом салонът се отопли и освети, певецът придобива разположение да се прояви. Той започва да пее с любов и вдъхновение. Видите ли, че не можете да проявите дарбите си? Не се обесърчавайте. Знайте, че салонът, средата в която сте попаднали, е лишена от светлина, и топлина. Щом светлината и топлината дойдат, дарбите ви ще се проявят. Докато е светло и топло, човек мисли, че много знае. Щом светлината и топлината изчезнат, той вижда, че нищо не знае. И едното и другото положение са неверни. Истинско знание е това, което не се влияе от външните условия. Истинска любов е унази, която не се влияе от външните условия. Следователно, дойдете ли до Божията любов, Божията мъдрост и Божията сила, всякакво съмнение е изключено. Във всичко може да се съмнява човек, но не в тия три неща. Те са основа на човешкия живот, върху който той гради. Друго нещо, което човек трябва да спазва в живота си, е да цени разумността, в която е потопен. Човек трябва да си каже Аз оценявам света, както е създаден. Оценявам доброто и любовта, които Бог ми е дал. Оценявам мъдростта и силата, които произлизат от Бога. Всички хора, с които човек влиза в общение, носят тези качества в себе си. Това е божественото начало, което всеки човек трябва да оценява. Следователно, всеки човек трябва да бъде образец за ближния си. Ако някой не ви обича, обичайте го вие, ако някой ви мисли доброто, и вие мислете неговото добро. Който не мисли доброто на ближния си, той е лишен от светлина. Щом няма светлина, той не вижда нещата. Той няма мнение за тях. Може ли жадният да има лошо мнение за чистия планински извор? Отдалеч още той предвкусва удоволствието, което ще получи от неговата вода. Капка по капка той ще пие и ще се успокоява. Може ли гладният да има лошо мнение за топлия пшеничен хляб? Преди да го е вкусил, той разбира неговата цена и сила. Щом се нахрани, той изпитва вътрешна благодарност към онзи, който го е дал. Може ли затворникът да храни лоши чувства към онзи, който го освободил от веригите на краката и на ръцете му? Не е въпрос човек да се самоусъжда, но той трябва да се изправя. Като види умен човек да се зарадва, като види добър човек да се зарадва и като види силен човек пак да се зарадва защото Бог се проявява и в умния, и в добрия, и в силния човек. Дето Бог се проявява, там се изключват всички отрицателни прояви. Там никакво зло не съществува. Дръжте в ума си следната мисъл. Никога не се борете със злото. Искате ли да се борите с злото, Турете доброто в средата. Вие застанете надясната страна. Доброто в средата, а злото на лявата страна. Така постъпват добрите хора. Лошите и неразумни хора постъпват точно обратно. Те застават на лявата страна, злото турят в средата, а доброто на дясната страна. Не Доброто трябва да стои всякога в средата, между човека и злото. И тогава всички енергии, които излизат от злото, преди да дойдат до човека, ще минат през доброто. А доброто знае как да се справи с тях. Когато казваме, че доброто може да се справи с енергиите на злото, ние имаме предвид закона на присаждането. Земеделците знаят този закон и го прилагат на практика. Когато искат да опитумят, т.е. да облагородят някое овошно дравче, за пример ябълка, те го присаждат с доброкачествена ябълка. Какво става с недоброкачествената ябълка? Енергиите на тази ябълка минават през присадката и след една-две години тази ябълка започва да дава добри плодове. Значи, когато енергиите на злото минават през доброто, те се изменят коренно. Като не могат да приложат този закон, хората се запитват какво да правят, за да избегнат злото в света. Много просто. Трябва ли ученикът да пита как да задоволи учителя си? Ако учителят преподава математика, ученикът трябва да учи. Нищо повече. Като учи, като решава редовно задачите си, ученикът ще има доброто мнение на учителя си. Ако учителят преподава музика, ученикът трябва да свири, да пее, да изучава добре упражненията си. Що мучи добре, Учителят ще бъде доволен от него. В това отношение учителите са безкористни. Те се подкупват само от добрите и трудолюбиви ученици. Ако ученикът се страхува, че може да бъде засенчен от учителя си, той не е ученик на място. И ако учителят се страхува, че може да бъде засенчен от ученика си, и той не е учител на място. Нито ученикът може да бъде засенчен от учителя си, нито учителят от ученика. Учителят е далеч от ученика си, вследствие на което не може да хвърля сянка върху него. И ученикът е далеч от учителя си, и той не може да го засенчи. Задачата на учителя е да учи учениците си. Задачата на ученика е да се учи, да свърши училището с успех и да бъде полезен на своите ближни. Като ученици от вас се иска да учите добре, но и да говорите добре. Всичко, каквото говорите, се филмува. Един ден, когато се намерите пред филма на своя живот, вие ще го изучавате във всички подробности. Тогава ще видите и най-малките си погрешки, които трябва да изправите. Като знаете това, мислете какво говорите. Кое е по-лесно да кажете на човека – обичам те или не те обичам? Кое е по-лесно да кажете на гладния – че може да еде или че не може? Ако гладният може да еде, той е здрав човек. Ако не може да еде, той е болен. Ето защо не забравяйте, че каквото говорите, ще го филмуват. Вие сте актьор на сцената, когато всеки момент фотографират. Ако сте на сцената и кажете, че не обичате никого, ще знаят, че сте болен човек. На болният човек обаче не се позволява да еде. Кажете ли, че обичате някого, вие сте здрав човек. На здравие се позволява да еде, но само толкова, колкото да се възстановят силите му. Следователно, първото нещо, което се изисква от човека, е да мисли върху това, което прави и говори. Това значи да има светлина в ума си, като стимул към придобиване на любовта. Това подразбира момент на пробуждане на съзнанието в човека. Светлината е предговор към любовта. Но преди да дойде тя, силата иде. Последна иде любовта. Понеже любовта ще дойде последна в света, за това се правят приготовления за нейното посрещане. Днес хората се освобождават чрез светлината и чрез силата, за да могат, като дойди любовта, да я приемат с радост и да я задържат в себе си. Любовта ще изгради бъдещата култура, бъдещия живот. За да постигнат любовта, хората трябва да се откажат от своите стари разбирания. Любовта не може да минава при среди, проникнати от стари разбирания за живота и за Бога. Какво ще стане с нас? Това зависи от съзнанието на човека. Според съзнанието, което имате днес, мравката за дълго време ще се остане мравка, но за човека не е така. Въпреки това, всички мравки не си приличат. Има мравки тук на планината, които са чисти вегетарианци. Те се хранят изключително със зранца от някои растения. Те не едат никакви други храни. Ако мравкате издържат на строга вегетарианска храна, колко повече човек трябва да се отличава по начина на храненето си от всички останали същества. Неестествени и здравословни храни за човешката душа са тия, които произлизат от любовта. Това са светлината и топлината. Те са плодове на любовта. Докато се храни със светли мисли, със светли чувства и със светли постъпки, човешката душа никога няма да огладнява. Само при това положение човек може да се домогне до любовта. Предобие ли човек любовта, за него се отваря нов свят, ново поле за работа. Апостол Павел казва, око не е видяло и охо не е чуло това, което Бог е приготвил за унези, които го любят. Целият свят, цялата природа представят възможности и условия за проява на Божията любов, която някога хората ще опитат. За всички хора са предвидени несметни богатства, възможности и условия. За всеки човек Бог е предвидил безброй възможности. Трябва ли тогава той да се обесърчава? За да се развива правилно, човек трябва да гледа на всички хора, като на условия, които да го стимулират да върви напред. Не гледа ли така, той сам ще се спъва който разбира живота, той гледа на светлината, на доброто и на силата, като на условия, чрез които Бог се проявява. Значи, всеки човек, който носи в себе си разумността, доброто и силата, е благо не само за ближния си, но и за всички живи същества. Сега, като сте дошли на планината, Хранете се с плодовете на любовта, за да се обновите. Някои, без да са стари, мислят, че са устарели. Най-мъчното нещо за човека е да устарее. От как светът е създаден, до досега има само 24 старци, които са на небето. Сега се приготвя последният старец, за да встанат всичко 25 на земята обаче има старци колкото искате. На всяка стъпка можете да срещнете старец. Това са актьори на сцената. Не са старци. Те трябва да се обявят като кандидати за подмладяване. Що се отнася до старостта, до устаряването, това е идея, която днес е непостижима. Единственото непостижимо и невъзможно нещо за човека – това е устаряването. Единственото възможно и постижимо нещо за човека е подмладяването. Затова обновявайте мислите, чувствата и силата си, за да бъдете като разумните деца. Носете в себе си божественото знание, божествената любов и божествената сила. Беседата е изнесена на 2 август 1939 г. в 5 часа сутринта Рила, 7 езера.